Salamu alayka, ya Rasulullah Abdu'lillahi min ash-shaytul al-rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala Sayyirina al-Mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa Wa ala drangun gusputarun, nangyagubim, nai izmirlim Rastajući se od dana koji nam je dragi gospodar poklonio, molimo ga da nam pokloni svako dobro noć koja dolazi. Molimo gospodara da nas očuva od svakoga zla koje možda u noći dođe. Salavat i salam, njegovo emiljeniku, poslaniku Muhammedu, časnoj plementoj porodci, plementim ashabima, nekaj mir spas na sve one božije robove koji vjeruju, I dobra djela čine i ja molim gospodara da nas učini da budemo tih njegovih robova. Amin, amin. amin, Draga vraćo i poštovane sestre, mi se dalje družimo sa hadisima Rasulullaha, s.a.v. I ono što je za nas bitno u ovom kontekstu jeste da su njegove riječi te koje su odgojile generacije. Kada samo zamislite... Kakva je situacija bila u onom trenutku kada je Muhammed s.a.v. došao među Arape i došao ne samo da Arapima prenese poruku, nego da prenese poruku čitavu međovječanstvu. Kada vidite koliko je surovlasti među njima bilo, koliko je osorosti među njima je bilo, koliko su jedni na druge i kidisali, i na imetke, i na čast, i na život. Ne možete da se načudite da o tih ljudi ili iz tih ljudi da su izašli ljudi poput Hazreti Ebu Bekra, poput Hazreti Omera. Velikani, velikani zaista ljudskoga roda. Hazreti Ebu Bekr koji je do te mjere bio dragom gospodaru, odan i želio ljudima dobro da je znao reći kada bih ja mogao zamolti gospodara da ja uđem u džehennem da niko od ljudi ne uđe u džehennem kaže da sve ljude spasi. Hazreti Omer koji je govorio kako ćete ljude tretirati poput sluga, a sve su ih majke rodile slobodne. Dakle, velikani, zaista, i nama je čast što, alhamdulillah, hvala dragom gospodaru, imamo priliku da se družimo sa poslanikovim riječima. Ako se sjećate, govorili smo ranije da jedna od ljepota koje je druženje sa hadisom Rasulullah s.a.v. donosi, jeste da se družimo sa njegovim dahom. Družimo se upravo s tim odgojem koji je on dao tim generacija. Pjesnik je lijepo kazao, ehlul hadisi hum ehlun neviji. Oni koji se družuje sa hadisom Resulullah Sallam, oni su porodica poslanjikova. Ilem jashabu nefsehu fe enfasehu qad sahibu. Ako se nisu sa njim lično družili, družili su se sa njegovim dahom. Kada je Resulullah izgovarao svoje riječi, jedan njegov dah je izašao i on je nadahnuo sljedeće generacije da dobro čini. Zbog toga, draga braćo i poštovanje sestre, imajte na umu da stalno druženje sa Kur'anom Sada najviše treba doći do izražaja. Zašto? Zato što je Kur'an, kako Hazretja iša, kaže, Kur'an je bio koji se čita, Resulullah je bio Kur'an koji hoda, s.a.l.a. Dakle, njegov moral je bila primjena Kur'ana. Više nas od Ramazana, od mjeseca u kojem je počelo objavdivanje Kur'ana, kur, ne dijelije više mjeseca, draga braćo i sestre, dijelije samo sedmice i dan. Pazite. Znači nije više u pitanju mjesec, nego i vi znate da ono u što smo gospodaru podaj nam bereketu, ređebu i šabanu i počasti nas da dočekamo Ramazan. Evo, hvala Allahu približili smo se. I nekako hoću na početku da vas podsjetim na ono što su plemeniti jazhabi radili prije Ramazana. Pripremite svoje dove za Ramazan. Pripremite, kažu plemeniti jazhabi, prije mjeseca Ramazana mi bi napisali svoje dove onda bi u toku mjeseca Ramazana svaki namaz, svaku priliku koju imaš da uputiš dovu, kaže mi bi te dove iznijeli ispred sebe i učili bi intenzivno te dove. Kaže, kunu sa Allahom, a vi znate da se plemeni tinsan rijetko kuni, rijetko zaklini, ali kad se zaklini, zaklini se dragim gospodarom. Zaklini sa Allahom, ne bi došao sljedeći Ramazan, a da im Allah sve dove nije usliši. Dakle, prva stvar ja bi vas zamolio, imajte na umu da između nas i Ramazana su hefte i dan. Druga stvar, pripremajte svoju dovu i pripremajte svoj program za Ramazan. Šta ćete uraditi? Jer insan ne zna ko će dočekat Ramazan. I kada se pripremiš, kada kažeš uradit ću ovo, ovo, ovo, ovo, posjetit ću rodbinu, redovno ću išću na mukabelu, ne mogu ono što je na ikindi na podnje, mogu na sabasku. Ako ne mogu ni na jedno, onda ću sa svojom porodcom učiti, barem jednom mukabelu u kući. Dakle, napravi svoj program prema svojim mog I ono što je ljepota, to je da dragi gospodar daje nama za svako dobro dijelo koje namjerimo učiniti, daje nam punu nagradu. Ako namjerimo, poučinimo koliko dobijamo? Deset. Zbog toga je vrlo bitno da se počnemo na ovaj način pripremati za mjesec namazan. Ja i sebe i vas pozivam da to učinimo. Na samom početku zamolijem vas da se sjetimo Fatihom ili Dovom mama Buharije čiju hadisku zbirku čitamo i da se malo pomaknemo naprijed ne bili otvorili mjesta našoj braći da se Daj lilaj el-fatih. Još uvijek smo u kitabu Sola, u knjizi koja govori o namazu. I draga braćo i sestre, lijepa imena koja nama roditelji daju ovdje u Boston. Trebaju da dobiju svoj ukras. Kada imate mladića koji se zove Mustafa, koji se zove Amar, Kerim, ili imate djevoju koja se zove Amina ili Emina ili Fatima, već je Allah Đalešanu njemu i njoj dao nešto čime se ukrasilo. E sada, ako nas Allah još počasti da se mi ukrasimo svojim izborom, da obavljamo namaz, ništa ljepši, od toga treba početi. Zašto? U odnosu postoje dva hadisa Rasulallaha gdje se govori prvo što će. Ovako ide hadis prvo što će. Zapamtite prvi hadis zbog čega, zbog evo svega što se dešava u muslimanskom svijetu. Prvi hadis ide ovako: "Awwalu e ma yuqda bayna nasi yawma al fi dima Prvo što će gospodar među ljudima presuditi jeste krv, koja nedovol bog udario na život drugog insana. I zbog toga najveća, najveći grije nakon širkah pepsivan je Allahu druga ili kufra. Prvi grije koji iz za toga dolazi koji je nedo Bogu zeti nedužan život. I pa do te mjere su ashabi bili u tome oprezni da u trenutku bitke ja ne mogu da biram. Znate kako čovjeka ponesi adrenalin. Sam staha azreti Aliju u Boris. Boris se, Boris se sablja ranjava i savladava neprijatelja, neprijatelja mu pod nogama. I kaže: "Ali ja da ga ubijem, aj ovaj ga pljunum." Kaže, Alija vratio sablju u koricu. Kaže, što je što Alija uradio? Kaže, tako mi je, Allah, da sam te prije trenutak jedan ubio, to je zato što smo na bojnom polju. Ti na mene je ja na tebe je I ti si na mene je krenuo zato što ja vjerujem u Boga. Ja na tebe ne bi nikada krenuo. Allah je tebi dao izbor da ne vjeruješ. Jel' tako? Subhanallah, kaže Hazreti Alija njemu, da sam te ubio u ovome trenutku, ja bih tebe ubio zato što sam ljud na tebi, što su mene krenuo. Nije htio da ga ubi. Znam što taj odgo. Drugo, evo vado maju kodave i nas. Dakle, prvo gdje će se presuti među ljudima jeste fidima u krvi. To je u međuljudskim odnosima. Čuvajte se. Čuvajte se da ugrozite nedobov ljudima njihov život. Da ugrozite njihovu čast. Čak je čast teža nego i metak. Nekada bi ti insan halavio da mu nešto od i ali ako mu na čast, uvrijediš ga, kažeš o njegovoj supruzi, o njegovoj kćerci, o njegovom sinu, nešto što nije tačno, što je potvora, što je uvreda na čast. Dakle, živote. Vi znate da je na oprosnom hađu Rasulullah s.a.v. rekao zaista su vaši životi, vaša čast i vaša krv između vas svijet. Čak ima kod Uleme, kaže, ako bi nedobog čovjek udario na, na čast nemuslimana, kaže, to je kod Allaha možda i krupnije nego što je udario na čast muslimana. Jer nasudnijem danu Allah dadnije musliman neku satisfakciju pa ti on oprosti. A tebe i nevjernika pusti i ti s njom udario na čast, o njemu si govorio ružno. Sad se ti i on poravnajte. I drugo, prvo što će čovjek biti pitan, jeste namaz. Dakle, u međuljudskim odnosima prvo jeste pitanje ljudskog života, jer je to najveća vrijednost. Ne može insani vjerovat ako nema blagodati života i postoja. I prvo zašto će individualno biti pitan jeste namaz. I ovdje hoću da... U, pokušavam ovih dana da pravim razliku. Ja vas molim. Ogromna je razlika između onoga ko namaz obavlja i onaj ko namaz uspostavlja. Dakle, klanjati namaz ne znači da se ispuni ono što se od mene i od tebe traži. Uspostavanje namaza znači da ti ja u svoju porodicu uvedemo da je, da je namaz tu prisutan. Da ti ja u svoj odnos sa ljudima uvedemo da je namaz tu prisutan. Zašto? Pa da nasudnijem dami, jedan pored drugoga, budemo i kažemo ja sam tebi namaz preporučivo i ti meni kažeš ja sam tebi namaz preporučivo. Jer je to pravo drago gospodara kod mene i tebi. To je njegovo pravo kod mene i tebi. Onako kako roditelji naši imaju pravo kod nas, kako Ahbab ima pravo kod nas, prijatelj. Allah, Ađalešanu ima najveće pravo kod nas. I zar ćemo mi škrtarti s tim pravom? I zato jedan, jedno predanje, hoću sa vama da podijelim, pri nekog što uđemo ovaj hadis Kaže se da je gospodar objavio Enawal insu valjinu fi nabein azim kaže odnos između mene i ljudi je kaže začuđujući. akhluqu ve kaže gospodar stvara ih a oni drugome robuju arzuku ve yushkilu siwaya obskrbu im dajem a oni drugome zahvaljuju Hajri i lejhim I subhanallah, zapamtite ov ovu rečenci. Hajri moje dobro i ljudima nazil dolazi. Sada ove poplave koje su bile, kažu mi u jednom od ovih gradova koji su, kaže, ne da je u 120 godina nije, nije kaže, zapamčeno u povijesti da je Sava ovoliko narasla. Dakle, desetljećima i stoljećima, Hajri i nazil, nazir. Dobro od Allaha im silazi. U ošerruhu mi leje saj. A oni mi samo zlim uzvraćaju. Kako? Kaže, vidi što je ružno vrijeme. Pa neuzubila vrijeđa vrijeme koje Allah dragi je dao. Pa ta kiša napaja usjed. Reci, alhamdulillah, kiša nam je danas pala, osježila zemlju. Natopila, natopila oranice. Stoku napojila. Na, na brda pala. Pa nam dala da izvori ispod brda imaju vode. Da se možemo i mi, i mi napajati. Kaže, na kraju se ove predaje kaže... taj je rečenca možda zapravo. Kaže... Sam odnos između nas je Allaha Đalešanu, između gospodara i nas. Kaže, e behilun ene fe jubhalu alije. Kaže, za sam ja, uzvišeni gospodar pita, za sam ja prema ljudima škrtario, kad te je stvorio, kad te je izgledao, kad... Kaže, za sam prema tebi škrpio, fe jubhalu alije, pa ti prema meni škrpio. Sutra i na sudijem danu, ako budeš rekao, ja gospodar ukladio namaz, zamisli da te gospodar pita čime si obavio namaz. Je li nekim drugim tijelom to onoga koji ti je Allah dao? Kad si dao od imetka svoga i dao drugim imetkom do onim imetkom koji ti je Allah dao? Je li sa babom bio blizan, pomagao ga, bio uz njega do li onim što ti je Allah dao? I zato namaz kada insan obavlja namaz, kada zaboravi i tu odano prema gospodaru, velkaju, veliki je upitnik, da li može biti odan prema bilo kom? Upitniki. naravno može, ali isključujem, Allah, dragi, nas najbolje zna, ali može li biti odan bračno med drugo, može li biti odan svojoj djeci, može li biti odan svojoj domovi, može li biti odan svojim prijateljima, ako gospodaru kojim mu je sve dao, tako malo nije htio da da. 15. poglavlje babu, babun, idha salla fi theubin musallevin evtasavire, heltefsudu salatuhu, poglavlje, ako bi osoba klanjala u odjeć na koju je krst ili neka slika da li se time kvari njegov namaz uama junaha i ono što se prenosi da je to zabranjeno da, da se čini draga vraćom poštovane sestre imam Buharija je preselio 256. godine po Hići između njega i Resulullah s.a.m. je od pilike dva stoljeća i gledajte njegovu veličinu koju danas, nažalost, kod mnogih ljudi ne možete naći. On postavlja uvod u hadis, u čitanje hadisa. On postavlja na taj način da meni i tebi kaže, slušaj, postoje stvari oko kojih se niko od muslimana ne razilazi. To da je brak, put svih vjerovjesnika od Adem a.s. do Muhammeda, do posljednjeg čovjeka na zemlji. A da je razvrat zabranjen. To nema muslimana koji i muslimanke koji će to osportiti. To da je namaz obaveza. To se svi slažu. Ali ovdje imam Buharija kaže, gledajte, ako klanja, ostvar kako ulema kaže, kaže vidiš da postoje različite stavovi o tome. Da li mu je pokvaren namaz nije pokvaren namaz? Da li treba ponoviti namaz ili ne treba ponoviti namaz? Danas imate jedan problem kod onih ljudi, da je Allah uput imene i njih, koji tumače djelu. Kod njih samo ima jedno mišljenje. Urijed, pitaš, jel to tako... Kako ti ja kažem. Zna, ono što sam vam prošli put govorio. Ja i još jedan imam. Mi kažemo to je tako. Imam boharija koji je tako oblizak kresul u Koji je učio pred ljudima, koji su učili pred ljudima i koji su učili od Bržeg poslanika. Kaže, otvara dilemu. Kaže, da li, da li zaista to kvari namaz ili ne kvari nam. I nemojte, kako nas uče učeni ljudi, kaže, nikada nemojte reći razišla se u lema ono različite stavove ima nego recite olakšala vam u lebo <gled> zašto? jer su čitali Kur'an i Hadis i kazali na ostavu Kur'ana i Hadisa da nešto može ili da nešto ne može da je nešto haram, da je nešto pokuđeno mekvu, da je nešto dozvoljeno i zbog toga u startu hoću da prva lekcija, prije neku struđujemo u čitanje Hadisa neka bude večeras, draga braćo i sestre dok le got je Allah raširio mogućnost insanu, nemoj ti sužavati zbog čega jer je od uvjeta, a to zapamtite, to su ovdje nama, da kažem, nažalost, razodili su ono što se zove naređivanje dobra i odračanje od zla. Zašto? Jer da biti ja naredio bilo šta od dobra u islamu. Znate koji je uvjet kod siju? Da to dobro mora kod sve u dobro. Znači, ne mogu ja reći ovo uradio, ovo je farz. Ako to nije kod siju farz. Jer onda usta ću upasti. Ima uleme koji kažu da to nije obavezno. Napravit situaciju, da ti naređujem nešto što je možda pohvalno da se uradi. I danas imate more sporova među muslimanima. Ja I ono, sporovan ti ako želiš, brate, da to radiš, sestro, guriom radi, ima ulemi koji kažu da je to obavezno. Ali nemoj kazati da drugi ne kažu da to nije obavezno, da je to pohvalno da je insan uradio. Jer je ogromna razlika između to dvoje. Jer isto tako, nešto što je haram, da bih ti zabranio i kazao nemoj, brate, to uraditi. To mora kod sve u Leme biti zabranja. Ima jedna zanimljiva anegdota, da je jedan čovjek počinio neki odovi ovih prijestupa za koji treba kefaret, ono, da se dadne, ili da se nahrani siromasi, ili da se posti, znam. I došao je kod Alin. I pitao ga je, kaže, uradio sam to i to šta da radim. Pa kaže, imaš li roba da oslobodiš? Kaže, ne imam, ja sam vrlo siromaš. Dobro, pita ga Alin, pa možeš li, kaže, postiti onaj deset dana? Pa kaže, ne mogu, kaže, ja sam slab kaže slabo mi je tijelo ne mogu da, da postim. Na kraju ovaj Alim kaže njemu u redu kaže pa možli barem 10 siromaša da nagrađ. Pa kao ja sam siromašao na levo 10 siromaša bih mogao nahranca sa svoje strane. Kaže u redu na hranu. Ova Ja'alim pored sebe imao sina koji isto tako sticao znanje i već je bio od uleme izrastao al on ga drži u sebi da uči na koji način. I kaže on ne ovo me čovjeku koji ga pita nego kaže svom sinu slušaj sine On je ono koroba, to je bilo u tom i toj pravnoj škole, Hanefijskoj, na primjer. Ovo oko deset onaj, dana da posti, to je bilo kod šapija. A na kraju se ja dao, ima kod Ambelijskog mezeva, kod njihovi pravnika, na osnovu tog ajeta ila hadisa, oni kažu da može da nahrani. I sad sin klima glavom u redu, babo, zašto? Olakšava čevjek. Olakšava čevjek. Jer da bi insan dao, I to imate četiri koraka kako se daje mišljenje o bilo čemu. Kaj najprije moraš mi predstaviti pitanja o čemu se radi. Drugo, moram istražiti koji su kuranski ajdi, hadisi, stavovi u lene po tom pitanju. Treće, moram povezati to pitanje s tobom. Četvrto, moram treći kakav je propis. Jer možda je propis rašt među meni i tebi. Ti si imučan, ja si romošan. Ti moraš, na primjer, oslobod, roba, ja mogu šta, postati deset dana. Naprimjen. I kako ova izlazio, ja sam kaže Hanefija. Govori ovo mi je. Ali mu kao ja sam... Sad njemu se kaže onaj... Vrat mu što kažemo mi na oči po. Kaže hodij ovam. Kaže sad moraš osloboti roba. Kaže što? Jer ti se došao kod mene ko u Leme i ja ti dao rješenje. Ti umjesto da si uzeo rješenje prema tvome halu. Ne općento. Razumiješ? Općento mogu se osloboti roba i ne doći pitam. Znaš da se treba. Neuk si došao zbog svog hala. I kad sam ja sinu pojašnjavajući rekao da je to postavu i mama. Ehli Sunneta Ahmed ibn Hamdati meni kažeš jednog o četvrci, ti meni kaži, kaže tada mi je rekao rečencu šeddeda tashaddada Allahu alejk kaže ti si bio taj koji je prema sebi strog pot što Allah da ti je strog čuvajte se da ne bi, da ne bismo utupali kaže hadasana Abu Mammar Abdullah ibn Amr qala hadasana Abdul Waris qala hadasana Usaid Abdul Aziz ibn Suhaib anana Možete li kako se još malo pomaćio da namovi ovi ne stoje nezgodno mi je onaj na, na vratme? Ajde gdje. Te. Ova kuća ne bi smjela biti tijesna, ali tako? Moramo e, treba. Kaže, prenio nam je Ebu Mame, Abdullah ibn Amr od Abdul Varisa, od Abdul Aziza ibn Suhejba, od Enesa, radijallahu an. Informacije iz prošlosti. Vi svi imate informacija koje vam je babo prenio i dedi. Ovo je sened. Dakle, to je taj niz koji vas vezuje za informaciju. Ovdje imamo Ebu Mamera od Abdul Warisa, od Abdul Aziza, od Enesa radijallahu anhu, koji je bio sluga Božijeg poslanika, wasalam, koji je došao i uz Božijeg poslanika bio punih deset godina. I zamste, subhanallah, tog morala Božijeg poslanika da je rekao ova Enes, kaže, nikada mi Božiji poslanik nije rekao za nešto što sam uradio, zašto si to uradio ili za nešto što nisam stigo da uradim, Kaže, zašto to nisi uradio? Deset godina je bio uz poslanika, I kaže, čak se znalo deset kada me Resulullah pošalje, pa meni bude krivo što nešto nisam mogu uraditi. Kaže, njemu Boži poslanik da je bio hajr bilo bi. Da je Allah dao, da je bilo hajr. Allah zna što je. I zbog toga možda ti Allah nešto uskrati da bi ti daro. Uskratiti da bi ti daro. I možda ti Allah daruje da bi ti uskratio. Allah daruje insanu i meta on se čitav živak posvjeti metku. U trenutku smrti umjesto šehadun la ilaha illallah kaže moj imetak moj imet. Ima ensana kome koji je mala uskratim imetak pred preseljenje kaže hvalati Gospoda barem ne moramo odgovarati za brojni metak za koji mnogi moraju odgovarati. Kaže kana ti ramun li aisha ta satrat bihi janibe beytaha. Hazretija imala jednu prostoriju kojem je sakrivala jednu stranu svoje kuće. Mi smo govorili kolika je ta kuća bila toj sobi ičak u kojem je Hazretija Iša živjela, toliko je bio veliki prostran, da kada bi Resulullah s.a.v. htio na seždu da padnije, morala bi Hazretija Iša pokupiti svoje noge. I svi imamo stvari koje hoćemo, kako kod nas kažu ormare ili il, neke ostave. Ona nije imala ni ormar ni ostav, nego imala jednu jednu prostirku, koju bi naziv stavla da iza može staviti stvari koje Kad je neko unutra od, od, od musafira, da bi sklonila ono što inače musafir, neugodno je da gleda. A iz takve sobe izašlo mnogo dobro. Fattalan nebiju sallallahu alaihi wa sallam, pa je vjerovijesnik sallallahu alaihi wa sallam rekao, emirti annati rameki, hada, kaže, ukloni nam ovu prostirku. Fa innehu la tezalu tasaviru hu taridu fi salati. Kaže, slike koje su Subhanallah, na toj prostirci, kaže, ja stanim na namaz, kaže, slikam se ta vrti. Kaže, skloni tu prostirku, jer ono što je naslikano na njul, vi znate kako je, uširano na njima, ili tkanjem, slikane, kaže Resulullah, dok sam na namazu, šta? Kaže, stalno mi se slike toga, ispred mene, onaj pojavljuju. Vi znate, prošli put smo govorili upravo o to. Naravno, Resulullah s.a.v. nije ponovio namaz. I vi znate da postoji razlika između toga da na prostirci bude nešto punio se gazih i da bude na zidu nešto okačeno u smislu nekog uvažavanja, pošto, poštovanja i možda granči sa, kako je to u nekim religijama, sa robovanjem, naklanjanjem prema slikama, prema ovom. Kaže Ulema, ogromna je razlika. Prvo, ako na odjeći sjećatel se prošli put Resulullah nije ponovio namaz. Ima neku šaru koja liči na nešto. Nema potrebe. Al šta kaže Ulema sjećata se mekruge. Pokuđeno je da da na tebi bude to. Znaci, evo to smo rekli. Hara mekru. Vidite, odma razlika. Ovde isto Resulullah sallallahu alaihi ve čuva ono što je vrlo bit. Kada uđeš u namaz. Kako najlepo rekao, kaže kada uđeš u namaz, kada kažeš Allahu ekvar, Allah je najveći. U tom trenutku moraš za sebe smatrati da si najmani. Moraš dunjaluku u kojem živiš, u kojem je normal, gdje imaš ogromni stvari, veliki stvari, tebi dragi stvari, moraš pokušati zaboraviti maksimal. Jer u tom trenutku, tvo, tvoje predanosti Allaho Đelešanu, ne trebaju ti slike. Ja razmišljam, subhanallah, Resulat, jedna prostirja, pa ju je možda jednom il dva put pogledao, pa mu smeta, a mi non stop što radimo, mi živimo u stoljeću slike non stop gledam televiziju non stop gledam i sad kad stanijem na namaz kaže ja sam kažem kledam 15 godina nikad nisam zaplakut pa, kako će zaplakat pregledaš tri serije bolan doklanjaš jaci nama dvije doklanjaš akš. što pa samo ti slike ispadaju zašto zato što su pune su naše oči slika pa nam to ugrožava brakove pa nam to ugrožava odnos prema imetku pune, pune su nam oči slika imaš dobro auto Allah te nagradio autom koje te služi vidiš drugo auto klanjaš na vas he, da mi je ono auto sumano i onda počinješ zarađivati više novca da bi kupio to auto pa ti dođe prilika da zaradiš na nedozvoljen način pa onda učiniš još jara ono što sam vam prošli put kazao to ponavljam od svega sve počinje od tvog pogleda kako gledaš na roditelje kaži mi vidjet ću, vidjet ću se na tvom ponašanu kako gledaš na prijatelja vidjet se na tvom ponaša. Kako gledaš na džamiju? Ima jedan objekat kod nas u Mahal. Kaže, gdje je? Kao odmah pored kafani. Zašto? Jer je njemu kafana, u njegovoj percepciji svijeta. Kafana je mjesto gdje se on napaja. Ova se napaja. Ja tuđem tu, tu, u džamiju, panjam namaz, kad izađem imam osjećaj kao da sam bio pio u džernetu, izašao iz džernetu. Sve mi duša hoće da se vrati nazad. Da se opet napoji volano, dobru slastičarnu odiješ, pa malo, malo pa se vratiš. Ađe, kaj, opet vi? <laughs> zat... Ovdje dođeš, pa Allaha spomeneš pa zatvoris svoć, pa kontaš, razmišljaš. Vidite, vidite, vidi, koliko ima ljudi. Evo u ovom trenutku, prošao sam pored njih na čarši, Allah je meni vjeru dao, a oni nisu uvjeriti. Koliko ima? Ja krenula u džamiju, one krenule negdje drugdje. Juče mi, glavni imam, u Brčkom, kaže, pričan. Kaže, paradoksi kod nas, kaže s jedne strane idu curce i mladić kaže, djevojke i mladić kaže idu u džanju a s druge strane idu u čašju i razgolić ja prolazim autom i sad gledaš gledaš ove i ove i opet ne znaš kako će završiti jedni drugi ne znaš hoće li koji klanjaju ustrajati niti znaš šta će biti s ovi možda će se oni Allah obradi vrlo bitna stvar to opet ponavljam imati na umu da u namazu I maza imamo isključivo onoliko koliko smo svojim srcem bili prisutni. Možeš klanjati pet minuta i možeš klanjati minutu. Da je minuta kvalitetnija bila nego pet minuta. Jer si u toj minuti u potpunosti zaboravio na dunjalu. Zaboravio na ono što se vrti oko tebi od slika. I zato ono što sam rekao, Kaže, početak početak svakog pokreta svakoga dijela, draga braću i sestre, jeste od pogleda. Ako je Resulullah, sallallahu alaihi wa sallam, govorio Hazretja Iši da ukloni prostiru na kojem su bile slike, ja vas molim da mi pokušamo maksimalno, evo u Šabanu mjesecu u koji ulazimo pred Ramazan, da, da se udaljimo od svake one slike koja nam može u namazu izaći. Posebno, tu prvo... Od prvi slika ut koji se moramo udaljit jeste sve ono što je zabranjeno. Ja molim gospodara da nas u tome pomogne. Draga braće i sestre, danas je sa nama Mustafa Baku iz sirijske dijaspore. Mi smo oni 2375 maraka, sećate se pri 3 7 centa pri nekto se ove poplave počile. Mi smo skupili za jetime u Siriji. 100 knjiga je prodano. Vi ste ih kupili, ja i sa svoje strane poklonio halalosu. Vi ste znači, najmanje dvajet i ima će se moći od ovoga finansirati. Znači, dobiti po deset stipendija oni. Mustafa Baku je sa nama, mi ćemo njemu ovih 2375 maraka predati. Burum Mustafa, on će sa nama i jakšan Mi ćemo dobiti potvrdu, jako Bog da tu potvrdu staviti na internetu. Zašto? Zbog oni koji kažu ide u pravil krive ruke. Oni su, naša braća, sirijska dijaspora ovdje, on su preuzijeli taj manet i on će to, jako Bog da, tamo dostat. Ja vam samo rekao da, Jeste stavio 50 nešto? Yes. Yes. Znači ovo je kompletan iznos Mustafa. Sultan je sirijac i on će urući. A mi smo ovdje samo pomagali. Vi znate da je Rasulullah s.a.v. rekao, ja i onaj koji vodi brigu o jetimu, kova dva prsta će mu džennetu biti. Ja molim da smo mi već raz, ako ništa približili se tomi. Evo Mustafa, ako hoće nešto da kaže, prije dovi, ako bude za ovo što vi ste dali, to puno nama znači da vam kažemo. Nije, znači vrednost. Vrednost, to nije puno. Ali puno nama znači to da ste vi sjetili svog na napremen muslimana iz Sirije. Kako su i naši, napremen, Sirici sjetili to vaši kad u vremena bilo tešnice. Ja vas puno zahvalim za ovo. A isto tako kažete, maferan muslimina ka maferan i il jasadiru wahid, jasad ištaqa abana allum, tada' allahu sajiru jasadiru hama vasar. To kađe, naprem, u isto kao jedno tijelo. Ako zaboli jedan dio, komplet tijelo, zabolji i osjeti to. I tako to vi ste osjetili, naprem, bol sirijskog naroda, a mi isto verime tako to osjetimo jedno prema drugima. Ovo ovaj je šta je, kad stroha u Bosniu i Herzegovina, to i nama puno ovo je kabuze pogodilo. Mi smo imali neki pomoće da nosimo u Sirije, ali kad bilo to, rekli smo, nehajde, naše braće ovdje, oni imaju prednost, mi smo prednili tamo to. A vama, ovo ovaj, ako Bog da... Dva yatima, znači dvije godine dane će biti, inša Allah, kogoga. I Allah vam svima piše o nagradu za to, što ste mi pomagali, kako Hafiz rekao, na primer, kaže ja na kafi kafir yatimi hakadah u djennad. Znači, ja i one koji od država yatimi, takis, muzairu, to, njada, Allah, evo, Allah, idemisvi, tako smo zajedni u djennadu. To nadam, želim Allah molim Allaha jarašanom i da mi svi tako budete sa Hussaih, sallam, u djennadu. Hvala, hvala, hvala, hvala, hvala, Evo mi lane šitana radj bismillah alrahman alrahim alhamdulillah kako vas wa slati i selam na sidina mustafa va na ali i sahbi i na rafovat gospodaru naš počastina sa Gospodaru molimo te da zadovoljstvo tvoje Iako dijelima svojim to ne zaslužujem. Gospodaru molimo te društvo milenika tvoga iako tu svojim djelima ne zaslužujem. Največim timenom molimo da budjemo njegovome društvu. Počasti nas, Gnedno, to mi svakim djelom koji približava Đen. Gospodaru sačuvaj nas svatri svakoga djela koji približava vatra. Največim timenom molimo odkloni od, od Bosni od svih muslimanskih zemalja belaj. Največim timenom molimo spasi nas od potopa i klizišta i svega onoga što tu osobom Gospodar počasti našu braću koji skloništa nemaju da im se skloništa proši gospodar počasti nas da pomognemo da se gladni nahrani gospodar neka u našem niko ni musliman ni nemusliman gladan ne bude najviše im temeno molimo svako delo koje približava džennet i molimo te da se ezan uči da se ezan do dana ovdje uči assalamu alayka ya rasulallah